Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu, as-salamu ala rasulna Muhammedin, ala alihi wa as-shabih wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah nama dhuwa rafal an-darojim, vaten pritindim dhe faal e karkojim Lafda tada be klimet allahu chufri mi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familia shokat Dhe tajadha qi indiye ki nërub natura dirindin dhe funtak saibota Tandrullah azabu s-m-tarë Po vazhdojmë edhe sonte me lenin Allahu Xha Ljalal li umë smundin e radhës që kemi filluar më të trajtuar në dy takimet e kaluara dhe sikur ju kujtohet timë duke folur për hasedin. Atë kemi përsëridor se si zili vetëm sa për të shërbyer me një term në gjuhën tonë, mirëpo nuk duhet më mbet këtu për kufizimin e kësaj smundë, por duhet më u shërby me ato pika që kemi thekur në takimin e parë në lidhje me këtë smundje dhe që kemi folë për kuptimin e drejt dhe si manifestohet kjo smundje dhe rëzgjit e saj ndërsa në takimin e kaluar kemi folë për do të qëfar e shkakton këtë smundje dhe arsujet nëse mund të quen arsujet që njëri unë e bëjnë të jetë ziliqar sot me lene Allah Gjellewala dhe të vazhdoj me tutje edhe me një pies lidhe me këtë smundje e që ka të bëjnë me piesën e shërimit, si e trajtan Korani dhe udhëzimet e pejgamerit sallallahu e samë këtë smundja dhe sa qënë udhëzimet që do të një pasë parasysh për të shëruar apo për të mbrojtur nga e keqe e kësoj smundja të ndryllëzër kemi thënë atje në fillim nëse kujtojt të këqështja e hasedit do të pasë parasysh dy palë të dëmtuara Në smunë e asetit, dy palë janë të dëmtuarë. Dhe dy palë kanë nevoj për trajtim dhe përshërim. Palë e parë është palë a ziliqara. Edhe kjo palë dëmtuat. Dhe ati kemi të sekë se si dëmtuat. Ma dje, në procesin e zilis, më i dëmtuar është ziliqari se ajë që ja ka zili. Me shumë argumente dhe spjegime që kemi i kemi të sekë në të fillaj ma tjera. Po nuk mbetet as pale po e dytë viktime pa dëmtuar. Andaj duhet marë shërimin në dy aspekte. Këso që pjesa e parë ka të bëj me të prekurin nga kjo smundje, atë që është ziliqar, atë i cili është i prekurin nga kjo smundje që nuk ka mundësi, të më thonë përshka këtë smundjes, me e përbaluhë mirësin dhe begatin e dikujt. Ka deformim, ka problem në zemrën e ti, dhe kjo problem ja pa mundësën që me e pranun normalisht begatin që e gëzën dikosh. Dhe si pasoj kësaj smundje dhe këtite formime, aj e uren mirësinja tjetrit. Dhe si pasoj kësaj uretje, aj vazhdimisht dhe të të dëshiran ma djetën dërmën masa që i tili të privojt nga kjo begati, mas të ketë këtë begati. Kjo është smundje, kemi thënë, mirë pa po kashërim nëse njëri ju do të të të dëshyran me usheru ka usherim për këtë sëmundje ande ju ndua që në vijem ti përmenë disa udhëzime tësat në ndihbun me lene Allah Gjallahu Ala me usheru nga kësëmundje edhe një gjë ti referojmë fillimit të kësaj legjerate kam fjallë kësaj sëmundje që kemi fjullu me të rejtuat jenë fillim kemi thënë se ka mundë si një riu edhe në mënyrë do tëtë parciale, në mënyrë do tëtë të pjesrishme të preken nga kjo smundje. Nuk është tërësisht dhe gjithmonë, po nga njëre mund që të ketë treguas se ka zilin e zemre ti. Kështë që sështë i përneve e shikon vëtë në ti, dhe sështë i përneve mërë nga ky ilaq për atë së i duhet. Kështë që e jo nështë me i prezentu udhëzimet shariatike për shërimin e kjo smundje e pasaj mbetet në përgjësine gjitho kujt për neve, me marrë atë së i duhet dhe me dit se sa është i prekur dhe sa ka nëvej për këto udhëzime. Pika e parë që kësha me e përment të kësherimi i kësaj smundja dhe udhëzimi i parë që kësha me pranë është aj që dënë me ushëru nga gjitha këto smundja e në veçantin nga smundja e zilis Po në gjitha smundjet e zamrës mund të marim pjesë dhe shërimi ty në këtë pikë por e kam vequ të këhasetin ka së është dhe shta te të, të kërkuar dhe shumë efikasin e tretim në kësë smundje Qëla është kja? Kujdesi për adhurimet e zamrës Nga se zamrat të nërëllëzër e adhuron e lagja lewala e edhe si kërshedeni nja kemi kushtuar dodo të një cikër ligjeratash për adhurimet e zamrës dodo të mi njoft këto adhurime si me adhurua langë gjëlle ola për me zamrëve tono e në veçanti po i përmendi disa pejtyne në veçanti dodo të ai që dënë më usheru, ose edhe më mbrujt se këtune dhe preventiva më urujt nga hasedi, ose më usheru kujdesi për adhurimet e zamrës, në veçanti të vëkulli më bështetja në Allahun Gjallat Gjallahu Defe, defektin e tëvekull munësën të përtimin e hasedit bindja në Allahun Gjallat Gjallahu dhe knatsia ose të knachurit me Allahun Gjallahu Ala atë që Allahun Gjallahu Ala na kam suar për mes pejgamberit a e sa më thonë raditu billahi rabba jam i knachur që zotim tjetë Allahun i knaqë që ajë tjetë kriusim, tjetë ajë që unë e adhuroj, ajë tjetë furnizusim, ajë tjetë me gjithë ato kuptime që i kemi sferuar tek i badeti i knasësis. Këso që të nërëllëzër, në nëmvderësimi ose mos trajtimi i dur, ose mos angazhimi me këto adhurime, pa dushim se e bën zemrën një vendë, grumbullim të viruseve dhe bakterieve të lloj-llojshme. Nga ato edhe është paseti. Prandaj dëbimi dhe pastrimi i zëmbrës vije përmes adhurimeve të zëmbrës. Është sikur që gjymtyr të Allahu xhallahu ala, djuma e adhurimeve të Allahu xhallahu ala edhe zëmra. Madje atje kemi përmend se adhurimet e zëmrës janë ka më të rëndësishmet. Janë ka më të rëndësishmet dhe janë primaret nga se pato nuk qëndër asni adorim tjetër dhe cilësia të gjitha adorimeve tona cilësia të gjitha punve të në dunja në varet dhe është e kurzuar në ngosht nga adorimet e zemrës i përmanë disa pëjtyne e ka shumë që kemi folë për to e dyta nga udhëzimet për shërem është që njërihu nëse është i prekur nga hasedi, kë hased ka me e shty drejnë dërmarje së hapëve të saktuar. Pa tjetër, ato. Nuk ka me e non rahat. Ka me pasë simptome. Andaj, a i duhet me bo përpjekje që me punu në të kundër të në aso që e udhëzan hasedjeve. Kjo është një lej lufte, është një përpjekje vazhdushme, mir po në sineriu punon në të kundërt me ato që do të thonë nuk inashton smundjes me Lena Loxhaleola e mposht këto smundje keni pa po, kohë shumë smundje për shkak ku më kur thotë do të mos u dorzo, mos u shtrai, het lëviz, po nuk po muj, edhe me zar, hec, levez, apo, më edhe më zorës lëviz apo do në vepron në të kundërt të asoj që po të smundje me vetë mposht apo andaj për shembull ë uh, smundja e shtyn këtë njerëz vazhdimisht më fol kërcëj para çajakozinë. Shtynë atëherë më për goju, madje më shpith për të më akuzuar. Vazhdimisht hasedi e shtyn këtu. Punon të thonë lavdrojë, falmir për të. Nuk është lënë kjo punë, është vështirë, jemi në bën përpjekje. Allahu Xha Lla jallahu thotulladhina jahadufina lenehdina umsubulana. Ato çe përpjekën në rrugën tonë ne kemë ne i ndihmuam dhe më përkroh ata. Haset e synë do të të uh, drejt asaj që me e urejt atë i cili mon, e ka shkaktu zilin të ti. A, a i se ka shkaktu qëllimisht, po tjera në atë provokim të begatisje e ka dikush. Dhe urejtja mon, uh, pengon fjoll në mirë, thashtë formi për te. E dyta, bëndua për te dhe kjo është mëtë vërri një nga ilashtë efikasa që diatote ka përmenu se në mëmene kur ki ndo një kunder shtarë, ki përle mediken prava me lutë a laun për te, ju kunder ti po për te për shambu nëse, nëse njëri është nga cmuat, nga smundi azilis përshka këtë një mirësia që e ka dikush dikush e ka një begati, ja ka pa laun një afsi, ja ka pa laun një begati dhe ajo begati tash përja po nga cmuat një këti Virusin e zilisi Fri, O Allah, shtaja mirësit Nuk e dhe nefsi këtë doa Nuk mundet nefsi me pengu gjuhen Lutë Allah në gjelal hu Në punonet e kondur në azaj që Në punonet e kërkan nefsi E kërkan smunja Punonet e kondur, lutë Allah në gjelal hu Pravaj e me lutë Allah në disë O Allah, këtë begati që ke jep Filonit ruja këtë begati Mëndësën o Allah që këtë begati me shuizun këna cimë tonë Lutë Allah në gjelal hu Kime pa shumë shpej në drejtim të shërimit të kësesmunje, të qësimi të zemrës, nga se doaja nga e më posht në gasmimin e shejtanit. Doaja më posht në gasmimin të riftësit, i më posht, dhe me gjdo kanë qështo, pra me u lutë për te ju këndur tijem të. Nga se të drozër, gjdo, gjdo kush për njerëzve, pa tjetër, që e ka, e ka një doz caktuar të zilis, që është erreshtuar është arrestuar të jo anë e erë të njëriut. Kësë njëriut ka anë të erë të dhe ka anë të ndrytshme. Njëri mund mu me konë i keq i, i matë këshive. Mund me konë. Po që keq i njëtë mund me konë i mirë i matë mirëve. Mundet me konë. Dëhonë ka prilë me konë edhe i keq edhe i, i mirë. Dë antë i ka njëriatëve. Edhe ka anë e, e, e erë të edhe i ka anë të ndrytshme. Mirë po aji i mire, i ja je për parësi anëve të ndryqme, dhe vazhdimisht punon për me i më poshtë, dhe me i pasën në kontrol, anë të erë ta. Ibn Temi R.K. ka thonë, la jehlu gjesedun min haset, o la kim në lkeri me ju khfi, o la i me ju bdi. Nuk ka, Ibn Temi R.K. thotë, nuk ka trup, që nuk e ka një dosë të hasetit më ranam tëmë, pa tjetër. Thotë, mirë, po indershmi em shefë, Nuk e ljanë me do ali ashtë Ndërsa i ligu E shprej, hapëton Ndërshmi e mshef Ndërsa i ligu e, e shprej Andaj, mas e shprej Hasedin, me, me punane të kondrën e ti Edhe pse kjo mundit e fështir Mirë, pa e fështir është fillen Dalë nga dalë dhe pastaj me lene Allah Gjellë Gjellë Alihu Njeri u edhe nësë është i prejko e kësë mund Njene se punane të kondrën e saj Shërot me lene Allah Gjellë Alam Për këtë arshtu e qëriati ka ardhë dhe dhe dhe me shumë kërkesat e ti me shumë udhzimet e ti që të punën në të kundër të ne kërkesave e psharakat njëriut ma dje në situatat saktuara kur përsham njëri nuk e din qëla është e drejta apo mënohë me, me qimë në të kundër e e pshet zakonis që të tje mund në kone mira avta Nga se e pëshë, zakonisht e mësën njëriun dhe e tërheqë, ka e që është e keqë, e dëmshme, ndërsa imani dhe besimin e langëgjëllavala, e tërhej ka e mirë avdën. Pra ndaj, kërkohet një lejtë përpjekje dhe të punuarit në të kundër të në asajqë, të thratë, të thratë, me thonë, hasedi. Si kurse thashë, me bët dua, me folë mirë, me lavëdru, nështë edhe me indihmu në atë begati, kjo përpikje, këto masë që ndërmer, me lena Allah Gjallahu Ala të ndihmojnë. Qo, këto nëzime praktike, këto nëzime praktike, që nëzime ndërmer, e shem me një herë, si që tësot zemra, rahatosh, pak në shtafillim është fëtir, mirë po, te i kaluhet me lena Allah Gjallahu Ala u hapto. U zimi tre që du me përmend të ndërru lëzër, dhe të të që ka të bëj me këshërimin e hasedit është temë dituarit në pasojat e hasitaveve. Njënjëri do të thotë sigurisht se si, si ka fillim. Nuk ka mundësi, po shkak të smundjes, doon nuk ka nuk ka forcë të besimit me e pranu begatin e dikujt. S'ka mundësi. Sigurisht për shemb dikush i cili është i smut. Do të dpsohet fuqia e tij, po. Mabumia vendosë sot 1 kilogram kraher të zanata. 1 kilogram. Që realisht nuk i është dashur me erdhur 1 kilogram. Është shumë, domthonë absurde kjo. Mirë, po nuk është, nuk është çështja e peshas, apo, por çështja është e smundjes. Është ka ka ndikush nga smundja që ka, domthonë erdhën degatia dhe më e thjesht e di kujt, domthonë se dikush shumë degati. Më vogla munet më. E ka hop fuçina. E aj që s'munet me e bajt begatin e dikujt, s'u ne përbalan që dikujt me koni i begatuar. Realisht, me këtë dheprim, qëka s'u nënaj, ku e ka funin kë proces? Hadë e mirë, ti s'pëmush me e bajtë, ja, ja ki, ja ki dëmonë mërzi, për e urën, pëse filoni është i begatuar. Mirë, mirë. Kjo ku për dhe me quti? Ku për dhe me shku me këtë? Meditam me këtë? Ku shkon me këtë? Meditimin, pasuja, shumë rënsitën rëvëzën rëvëzën rëvëzën rëvëzën rëvëzën. Njerëzit, njerëzit, ja kanë fikur vetës këtë opcion të medituarit në pasuja. Ku të qonë kjo? Ku shkon kjo? Aja vlirë? Për këtë arsujë, Allah Gjellohane e ka ebë, me endinë atën. Që ka, sot p <coughs> sa so, madhruat mendja njerit dhe sa so, dhe maon japët hapsir mendjës njerit diri në atë mas so, diri në atë mas sa so, që njerëzit në emër të mendjes dhe ruajtës të mendjes kanë marrë guzimin mënë me i akontestu Allahut mësimit e ti jetër ose kanë marrë të drejten që me i thunë mësimit e të Allahu Gjelle Gjelaluhu Nuk pranoj me mdetru dikush mu që shme bone, e kam menjen ti me. Në thjedhë në emër të mendjes. Apo, synën një faloj pavarësia në emër të mendjes. Që shto njeri thatë? Mirë, nëse e shikom jetë në ti, a vepranë si në baskozimjevë të mendjes gjithë mund jetë në ti? Jo, apëta. Mendin njerët e përdorin, thosja përdojmë e përdorin, vetëm ka shifes vetëm karshi fes ka zonë më të mëtejme ata. Ndërsa pastaj e shë, skojën e Mendelësisë në fusha të tjera ata. Ëmir ti mësimi që i po gatot para Allahut. E çfarë që përban e, e kjo është kujta. E këtu, e këtu ku pra? e kimën këtu pranë. E pse këtu si i mësuhen? E pse këtu s'u përdor mendjen? E pse në sfe këtë aspekt s'u përdor mendjen? E kështu bëra. Pra, dashaja që edhe edhe përdorimi i mendjes karshi fes është i diriguar nga epshi, jo nga arsuja njëri të përmë. Nga se nuk ka mundësi njëri me përdur arsujen kundër fest. E pa mundëshme është. Nuk luftan arsuja me fenë. Së në luftojnë? Se Allah i ka kriuar me bashkëponu. Së ka mundësi me kundër të këtu. E pa mundëshme është. Mirë po, kër përzit epshi, atëre po ishte në luftë. Pa shamë të në vëzërë. A është normalë vllau me vllahun me luftu e me urre e me perla a është normale kjo pun jo s'është normale nuk ka s normale kët absolutisht nuk ka s normale and duhet qeni të bëhesh me ndot pse ndot për shkak se dikush ka hin mes aty dikush po e ndez zjarmin aty dikush po dikush po për po nxit e aty e aty se ti dikush midis ty dashurve i prish ande kujdes kujdeso ti Për këtë arsye për shembull, dietar ku flasim për disa prej disa farkimeve që kanë ndodhur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me sahabëve kanë ndodhur që kanë alkon dikush, e çuish këta? Jo, këta kanë qenë të paqëndosh. Mirë, po nëse analizon kush ka i mëstën dhe ka dhe zjarrin, atëherë nuk qulish atë çka kanë ndodhur. Shumë më shpejt domthon e rrezikshme kush po hin mëstë dhe nëse aty që ti e dën kush ponahin mes familjeve, kush ponahin mes poplit, kush, me, kush ka hin me ditës, kush? Atere, nësë që ditë edhe për atë që ka ndodhë, konfliktet, vrasjet, e ke që mes njëzve, kse, ka ndodhë mes njezve, përshka këse, ka hy një element i sherit. Edhe këtu, nuk kam mundësi, asë njëherë, arsua, apo, me i thonë fejës të zdinë. Së mundet me i thonë këtu? Nuk i thotë kur? E asë feja, asë njëherë, nuk e përja shtër arsyen nga pozitë e saj, absolutisht. Ama kërin epshe dhe kojtja dhe nefësime së tyhne, i prish. Andaj njerët e përdurin mendjen sëtë, për mes epshit, pra nda edhe e refuzojnë në fejnë, atëm. besimin, për njështër nuk refuzojnë, atëm. e gjimë të njëtin, për dhe më thujzë e të menqër, e të dishëm, në mund mendjeletë në punë të saktuarë, në bian pre e caktuar bot horr do pun që realisht me asnjë me asnjë standard të arsyes nuk ka zgjdorë ai me shkuat atje. Edhe te ide, me ditë Allah. Këshër. Ma spori për shemb, kimi cik disa po përmani këtu sa për i dorësim të ilaçi. Allahu jalla jalalu na kamsu në Kur'an sigurisht se kemë cik më vonë. Me kërku më brojtje nga shiri i zliqarë, kapëtën. Në surën felek, e kemë përmen të këfilimi i hasidit, Allahu në surën felek ka përmledhë katër bazët e shirit. Në gjdo shherë, gjdo e keqë, gjdo dëmë, që në unë ju shkaktot njerëzve, ju vjen njerëzve, pikërsh burimin e kënë nga një nga këtu katër, që Allahu në kam pësu me kërku më brojtje të ka lau pëtjune. Njën nga to është, vëm në në shërri, Hasidin i dhe Hasid. O Allah më mëmbrojnë nga shërri i ziliqarit, kur të dhepran me zili. E për po mirë, cilë një është i knaqën me konë në të taburin aty në që Allah në kamësu sa bëja këshamehën, o Allah, arrujnë për shërri tina. Subhan Allah. Që ka për shambull në tëhijatë, Në kërkujmë të ka Allahu Gjellewala begati, mirësi, do në që Allahu Gjellewala me u dhonë hajrë e të mirët shumëta, kujna? Pegamberi të asënë fillemeshtë, wa la ibadillahis salihin, dhe wa Allah të gjithë rabbetu të mirë, je pjau këtë. Do më thonë, nëse jë rabbi mirë i Allahut, jë në duatë e të gjithë muslimar në që lutën Allahut të hiatë, a e këmu rështu, e këta të mirët që të gjithë besimtar të bojnë dohë për ta, apo ki më urështu të ka ta që të gjithë besimtar të bojnë dohë kundër tyhne. Meditarës të basurë. E tani, nëse, po thëmë kushtimisht me hasad, dikush, ka arrit me e priu dikon për begatim, se arrit e me mpush dikon. Ka arrit me e marrë begatim, arrit e që filoni më smekon dikush, arrit e, po thëmi kushtimisht. Mirë, po me këtë arritje, je futë në doatë e të gjithë besimtarë këndër të tijet. A ka fitim, këta s'ka fitim. A ka logari, a s'ka logari. Shikojnë, apëta. Me di të, e shqe që s'kojnë sa, pa, pa. O Allah, dikush krejtë dunion me e pas. E ti, kurqën nga kjo dunion me e pas. Kjo së ndudhësh, po thamë kështë hipotetikisht, apë. Dikush krejtë dunion me e pas. E ti, azin nga dunion me e pas. Apo? Nuk i av me pas hasad ndajtiçë që konkret e me hupa i kët begatin e ti pastaj me u rreshtu tek ata që thuat sabaya ksham o min sharri hasidin idha hasad si a vlen në vamtë prandaj mediton do të sora ja, sora të ngacmon nefsë shejtani mendi zjarres lis në, në pashtën me kët meditim po vetë çu ku shkojm zban tani ti shkon më ne për kët ku po pas koj shkon shkon më ne për kët mi po me çkan dol çu Allahu sa Zoti ka ndalu, jo se buna hor, jo se mendon, jo se më i, i ka dot atje ti apo ka funë më nën e po e te hasedi. Shërosh si t'ia vendosësh rezultatin përfundimtar atën. Prandaj më me meditunë pasoj atën. Ëh pejgamberi sasum ka thën Hasedi i han tmirat e njerit, ja dijeg tmirat sikur që zjarri e djeg drurin e njëmën atën. Dëmohon Taman kjo është a i regulli Norma hynore Apo el gjeza u min Gjenjë si lë amel E kemi mësu atje dëmohon një, një regullë kemi thërë Dëmohon Shpoblimi është në bastë dhe e pras Edhe dënimi o që është të bërë Hasediju qëfar ka dasht Që dikujt me ju dik begatia A ka dashtë të me ju dik begatia E ati nuk kom ju dik begatia Por ajme këtë haset kom ju dik Pundetit miratën Allah në rrujtëpë Në qikojnë të ashtë dimnit Ki mundësit dikur që dhezi shparat e ke po Se të vendohës më ashtë një kohë Bëtë gëtë, se tani bëtë hië Dhe sjetë kurqë, nështë atë cungë i madhë Dhe është ama sjetë për dikur që E meditoj e thuj, subhanlon Kone vipër e madhë që është e madhë Po me bom me e fut në shparatin e hasitit E dikë me hera përta Slenë kurqë përsa përta Aja vlen A duke dëshu këtë djeket e begative dikuit më të djek namazujet për shambull më të djek agjerimet dhe kryt, shka do qohet nga i badetet që shpresan me to Allah në me e taku si avlejnë Allah, nuk avlejnë andaj, kja tjep forc me e godit Hasidin, kja tjep forc më shru, nëse kështot imet të njëra të më ndërsa disa për djetare për ty një e bolethe Samarkandi Rahimullah ka qenj nga djetare të erë shumë ka thonë kështot zilëçor negodosin pes dënime të mëdhauta. Jo një, një pesë dënime të mëdha. Ka thon gam mun lajen katë. Do të thon bring ti snogët kor. Ai gjithë gol e ka. Që ai shkroi çai e dulçai boni, apo nonse gjithmonë sa të shikon të begatuam, begatia diku i shkakton i shkakton i shkakton mrzia ti bring atë. Dhe kjo është e vazhdueshme. E dyta ka thon fatkeçi që nuk shpërblet për ta. Në unë ka fatketsi që shpëblesh Kjo është fatketsi që e ka si vjetit Ska se va për ta Në edhe në fatketsi edhe i pa shpërlim Bol gazaf E treta ka thonë Kjo djetar Me dhemme tun la Një qërtim Që nuk lafdruat për ta Në njështë e qërtojnë A ka qërtim dunja që një lafdruat për ta Po Një kërtojnë për një punë të mirë nuk është atë kaç për ty përshëm, por ato kimu lavdut tek Allahu xha Leula. Çertimet e njerëzve caktuar për një punë mirë që ti e bën, cilin lavdaton tek Allahu xha Leula. Edhe tek njerëz. A kë çertim që ti e fiton pe njerëz, njerëz doin e këtë e pru nuk vën këto. Njerëz çertojnë është çë realisht mbetet çertimi vërdhëshëm kur nuk shëndohet në laudate dhe në falendrim. E katërta është subhatu Rabb. Mjafton që kupton. Allah me qeni i hithruar në bitë, dhe e pesta është, ka thonë këtë i djetar, i mbyllen dyrt e sukcesit, dyrt e sukcesit. Pravon e bu një punë, shkanë, pravon kja seca, dhe me thonë se, qësh kja pasë po qefë, dikush më dështu, e ka këthu Allah në, dhe primë tërnje ti, pastaj nuk ka sukces, nuk ka bereqet, nuk e cimë punë mirë, e kështë më rrathë. Andaj, qëto pesta njëri me meditu, A janë vlin tani mu, mu angazhu me begatit e dikujt e pëse e kaj, pëse e murë, levë, lotë, që më rrhatër me të mjëtë. Por meditimin e silë këtë, në dërsa të mënduarit vetëm në begati që e kaj e saksh me konë mirë, me e pasën e këmës me pasë, vetëm kaqë si përfaqështë duke anashkaluar të pasuajt e hasetit, pa dushëm se këto e ushtjen së mundën. A dhe jenë të obliguar e meditu, Allah në ka e pëmendjen, Me të çoj për këtë, për atë ku çon kjo, ku çpije kjo. Çka vënë me këtë ekstremator? Dhe më thanë të të kagdhirim me të zàmërs se meditimi është një nga ibadetet më madhështora dhe më të shpërblyera nga Allahu te barekatu ala. Ne çmediton, ulet dhe mendon, pse unë e ktim ia pos? Pse unë s'po gjoja? Mendoj, unë një çështë me ta. Pse kur punoj po mirë për di kam çështë s'po bëhet? Pse? Shoro, medito, godite këtë tendencë për haset, megjithatë këtu informata që i përmana, e shumë tjera që të regojnë shumë të është mërinë e hasetit. Prej pikave që nga ndihmojnë në shrem të ndërullatër është me u trejnu dhe me eduku vetën në një vërtyt të rëndësishëm. Cërështë e vërtyt? Vërtyti me, me i adasht njerëzve të miren. Nuk është kalaj mja dashë njërë të mirë, në du të mu të trenun këtë punë. Ka të trenim, më do. Kjo zven që është topë. Me konë që është e letë kjo punë, nuk e kësh të uh, trajtu pegamerës në nivell të kontestimit të imanit. La ju u minu e hadukum, hatta ju hibbe li e kihihi, ma ju hibbe buli nëfsi. Nuk ka besu asë kush për juve. Më në besimi ti nuk është i plotë. Besimi i ti nuk është në rregull. Deri deri kur, deri kur nuk është në rregull, deri kur nuk është i plot. Derisa unë njeriu nuk arrin në nivel që ja dash vllau vet, aq edhe për veten. Nuk ke çenka nivel, nuk e bash. E duhet mëo trajnuar. Ka uzime si më apo, si, kjo është tema jone, mirë po. Si si si si uh, pikë e shërimit është tetë rëndësishmota mumso më jërmi dashmirën me të kaluave vetveten individualizmin atë me pas çaf mi pa një është mirë mos më mos më u frikësu domethën nga begatia që e ka dikush pa mu gzu ndaj Allahu xhallahu ala ta nerozur qol aka par mend peigamberin sallallahu alaihi wasallam që ka përshambull në, në kuadrë të, të, të begatidhe që i ka njështë në dunja. Cëla është begatia me e madhe? Me e madhe begatit, cëla është udhëzimi në rrugë të laugje le uala. Që kjo është begatia me e madhe? Pegambini së le uasëm ka ardhë që njështë me udhëzuh ka ha laugje le uala. Ata si u kam përgjigj e dini do, no, na agresion, me dhun, me shtifje, me tortura, me forma të ndeshme. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhissalam për bajksojsi Karagu me dëshirë aq të madhe për udzim, saqë Allahu jallahu i ka thonë mos e shkatërro veten me këtë dashni për udzim ty na thon. Subhanallahu në qa që ja u ka da është mire, e ka pasë dikosh, qa që ka gaj dikosh, në do, do me mytë vetën Allah. Pasham, dikush, e vla. Pasham në dikosh, i ndonë një fatkeci, i ndonë një problem, një sprov, i desë dikosh. A që mërzitët, shkojnë një të dojnë, o oh, vlam, përdi që ti ki të nash, ama, e mytë vetën mërë vlam, e mytë vetën, a i thush? Apë? E ne në amësu e mytë vetën për balë vete, sërto. Mirë pa Allah, pojë dhatë pegamërës, e my të vetën tone, të jo dëshru këture njerë uldzimin, din këtë masë, të qaqë po ki qefë, po e këtë mirë, e këtë e kalu, e këtë e kalu, vijen e këkuar, largë e shku, këtë u pak mëra pa. Në shumë ajetë, Allah, gjellohë e katë mëshë, fëllat të dheb nefse ka alimë hasarat, fëllat të dheb nefse ka alimë hasarat, Allah, thotë, masë, masë, Mos e çovën poshtë për ta. Mos e çovën poshtë për ta. Të kanë këm, të kanë ngarkesë, të kanë tendencë. Allahu po i thotë, andaj çfarë që doosh mirë në atë? Çfarë ka punuar për ta? Ka punuar për udhëzimin e armiqve të ti tij që kanë luftuar në atë ditë. Allahi, do mohon dikush për, jo diku, po çdo kush për neve, me punuar për udhëzimin e familjes të ti. tij. 10%. Tashkustitimis pa me me me përqindje. Sa so ka punuar pejgamberi për mozuve buxhall e voleve? Ba ba ba do junoishim ne kapta. Me lehen Allah ta mundon. Udhëimi ndërta Allahut për këtë përsebe. E mostat prodhimin e popullit. Haj na armësh të konjësh. Ka thoni fjalë u ka bardh me kuptim pozitiv. Nëse skandosh këtu, nëse takoj këtu. Vazhdimisht për me gjet një vegjë për për udhëzim Allahut jo këtë është mirën atë përndaj duja u njëzët mirën gëzohën kërë njëzën mirën se gjdën mirësi që e ka dikush nuk është marë nga dhe përja jote kur Allahu Gjellewale asni mirësi që e ka ebë dikujt nëse Allahu dikujt i ka ebë autoritet e dikujt i ka ebë pozit e dikujt i ka ebë bje e dikujt i ka ebë aftësi e dikujt i ka ebë që ka dë nga begati dje që i e ka dhonë nga aja që at si ka marr dikujt një me ndonjë dikujt mos li gale mos li gale ata prandaj duja në smire që bëhesh në llapë shpolev për këtë çështje apo kjo dha e kundërta sadoq pe sadoq më të mbarja është mos me mos me ja u adosh njerëz të këqë ata çika nëse ti mund si bëll punë mirë ban ata kjo është një më mësua njëri që njerëza më më u adosh të mirë në afër dhe e pesta në këtë pjesë në por të shërimit të hasedit nga anë e ziliqarit është që njeriu që ndihmojnë e shërim është që njeriu me e bartë garen garë, njeri garen në këtë dunja në formë në dushme garen me e bartë nga shtegu i dunjas në shtek ta hiritat nga se garat në shtek të ahiretit prodhojnë haset edhe në qëpësë njëri ka dhjetin që jellatën edhe ka dhe vëshmëri nëse e qep në binartë të dunjas japrish gara edhe në dikim në dhjetës a manjirë nëse e bordë garën në binartë e ahiretet s'ka haset nuk ka gjelozi për ahiret Nga se këtu Allah në kam pësun me garu O fi dhalike Fëll jetena fësil mutena fësun Allah flet për gjennetin E dhëtë e qëtu shtynu Qëtu garani Qëni tek atje ku ngusht e shkurt atje Sun zenet e tomve Dhin një ka ku e gjen Këtu as ka u rretje, as ka zilie Që për shtynetje, dhin një ka Me bërt Allah thot Shiko Allah të bërt Flet për kiblen por drejtimin ka Qapja. Prai Betel Makdis, qocit janë krye musliman në drejtim të Qapës, më fal. Thallahu këtu e treton se kjo ka qenë problemi i madh dhe ka nevojë të shumë ta kjo çështje. Pastaj Allah thon, "O likullin vejhetun huwa muwliha fastabiqul khairati." Ajnma të kunu yati bikum Allahu jami'a. Inna Allaha ala kulli she'in qadir. El Bakara nice në 48. Veçëta atë meditu tonë zon. Pëshëror me rinë Allahu xhalla wala çdo vezvese të hasidit edhe shumë tjera me çme çme ajata. Çka qoftë Allahu xhalla wala. "Welikul wijhetu kuwa muwliha." Këti ka disa komente. Po po e madh një pikë komente që po na duhet mëve në këtë ders. Allahu po na thotë, çdo kush për Juve, çdo kush për Juve ja ka mësui dikon. Allahun a ka jepë liri a në ka jepë Allahun lirin e levizis edhe të vendojt a ka jepë Allah po e gjdo kush këtë liri që Allah ka jepë e përdor me a mësyj dikund gjitë kur dikund dënë me shkuat kjo e realitet dikush e ka mësyj kësaj dikush njerës e të lejshëm Allah po hua mua liha a je merë presin e kësaj kuj e ka mësyj pasaj festebi kul hajrat ato që tjetë jasurin dikun edhe ato mundësi dhe atë njëri që Allah e kapë njerëzve me jam syur dikun ju përdorni me garun hajrat mbunë të mirë avta gjdo begati që Allah të ka dhonë, që farët do kofta ja në cilin binar është të jets pse për mundu është për qitë punë pse për ahirat a për dunja për cilën atër, edhe dë njën kër e kërkan, edhe dë njën kër e kërkan, në cilët binar për e qatë, edhe shëndetin tënë, edhe diën tënë, të arritër të tua, gjithë shka shka kia, ku i ke vendosë? Sigur se a kemi të cekë disa rëllëk. Të ndërëzër, sëtë njerëzit kanë fillu me e rritë, në më thonë, edhe me shpeshtu një fjallë dvogële, pse? Pse kja, pse kja, pse, kja? pse kështu apëtë? Dhe me le në lojgjën le uala, kjo pse, komurrit, komurrit, dhe iso njësë kanë me vetë, e psejna këtu, e pse kja, këtu, përgzë, këtu psejat po përgëzojnë për ardhin e besimit në lojgjën le gjirele, ato kalun ka mos besimi, kalun ka do koridore, pa tjetër, mirë, po kanë me pasë në fundë në gjithësësi, sepse Allah nga ka kriju omë tëmë. E ti një të nëme, pse? Pse këj mund? Pse që është nësa baulloh? Pse? Kë nuk është me kontesu, pse, që që, jo, jo, kjo është me orientu. Kjo pse nuk është për kontestim, edhe për me arsjetu dëmbelin, ja, kur, po kjo pse është për orientim. Të kjo pse e lënë rallë të lejshëm, në po dhe një pse që në orientonë Pse? Pse jarë sonë të këto? Pse e shku atje? Pse bunë e këta? Pse, pse për dënë që kashë më fitu? E pse së për dënë që kashë më fitu? E pse për dënë këtë me bu? E pse këtë ditë? Pse? Jo mami kazujqës, jo. Allahu të fa. Pra. Allahu komet vetë ditë në gjykimit. Pse? Ti i thush. Psenë reale me dhonë përgjigje e pëngën hasedit. Parëmëna për shambull kërë Allah e vetë dikën dhe një gjykimit. Pëse o rubi jam u lëdhëshe? E tërë etë energji e ke shpenzu, mi botë dëmë rubi tamë. Pëse ola? A o të të shë që, që gabimja ku më dhona? dhona, dhona. Su, mave që ta më dhona këpune më dhona. Të shëke menja që ta ku marë ty pa dhërgjëja ku më dhëptinja? Pëse? Pëse ke po zili? Pëse? Qëka i thusham? Pse garese? Pse u lodhë shë këtu? Pse? A të këmë thonë mu lodhë qëtu? Thë s'te bi kul kajra qëtu? Ejnë e ma tekunu Jëtibikum Allahu Gjemian Shë i kënë e rëzënje Ku do qëtë jeni? Nga ni kahdani Vraponi kahdani Shkani ku të dani? Ja ku më jap lirin Mir po Kërëjtë dhe këmë ju më një dhe këmë i qitë para me japë Kad, Shka ka dushë Allah? ka mundësua Allah me vrapun dhe njo shka ka dush, ka kjo der, ka jo der sune e këtë qëllim, ka dush ka ja ti bëkumullahu gjemian krejtë kom ju marrë me uqit para me javten e thani pse inna Allahe ala kullishe in kadir Allah u gjallera dhije se është i gjithë për shtetë shumë ka i mundë shumë për gjithë gjithë shka ka mundësia Allah u gjallera me bo ku dhe qitë shkojsh ku dhe qitë shkojsh atëm për ndaj edhe I tha i brejimi të elësëm, shpërndaj ato, në zëght, qëky, dhe qëtë i këtë dush ato, me një fjallë, Allah o tha, mledhën, mledhën ato. A në njëri të një një shkom këtë dënë, bollë e të bëndë qëka dënë, e jetonë sa të dënë, e të mledhë sa të dënë, e tija është ato. Beqë mos harba, në fund të krejë kësa e është një, pse? Apo, sa ma herët e gjinë, Ma rahatë ja apo? Apo ma rahatë. Edhe kur të provokon hasedi i thurvezit. Pse mëro? Pse s'po shtynë onë me ta, për shembull, më thonë që që so mirë ky. E ja ka palloni begati që qysh po bën ky so mirë. E po atë begati që më ka japu. Ku jamun me ta? Sigurisht se kemi të cilën desnë kaluam tan. Mos e nëm vlerëso begatin që Allah ta ka jap. Nga se të sa të vëzër, sa të sheh di koncë që është begatuam. E ti se kia begati. E po, gjithë më kujtëni se një realitet që është të manë një vërtitë, ajo është, ato që Allah ja ka japë, ti nuk e dinë qëka i ka marë për me jap. që a japë. Andë në këmi thonë, në këmi qëfë qëka, bëqatë për dukti final, në zdojnë, jo, unë ja ku më dhonë, këto ja ku marë, sa pëdanë, jo, Allah zdo kështë, e po. E ti nuk e dinë për shëmbullë që Allah u gjëlle ola, kër së ta ka dhonë ato që ka apë ati, që ka të ka Action route nuk e din këto punë. Lej Allahu Xhallahu ole me ursive at. Ai me dorov ve çka don. E rëndësishme është vlerësoj begatin që Allahu ti ka dhënë, orientojm binartë e garimit për ahiret, për shpëtim i xhepatu mia. Ç'kjo është më rëndësishme? Ç'kjo më rëndësishme. Ku i ke vendosur Allah? Ku i ke vendosur vagonat që i ke mbush me me me donja? Ku ku janë në çfar binorën? Ajo donja nuk ka asnjë aspekt material. Shëndetë të familja jote. Këç ka kin donja? ka jëni se do, ka përshkon këtë rënë përta Allah Gjallahu Ala kur nësuren të të kuiri i dhe shëmë së ku urët e përmeni Allah Gjallahu Ala në gjartë e mëdha ditë në gjukimit kur, kur kur dili, e, e hana e gjithë ato në nërgjimit më ndodhin pas ta i në fundë Allah o thot për dilemat e korejshve dhe, dhe mohuzve që mohuan pejgamberin sallasa mohuan kuranin allah çfarë u tha fa aina tadhhabun me kët mohim me kët mentalitet me katinot këninis ka ka ka me allah qsom ka po shkoni ka po shkoni çikë ortë ne modë fa aina tadhhabun ku po shkoni më a din çka atje në fund kimë shkuatë çu trini ka dush sela ne për dunja ka ti çaf ti e të ka padoni ku shtetu në fund kiminarë në stacion të ahiretit, para tina, s'ka tjetë rratë, nuk këtjetë rratë, dhe i parmenajë, ku dëmenarë këtë rrëna lauta, në qërë binarë e keqit, që atje ku minarë lauta, përndaj vendosin binarë të ahiretit, vendosin binarë të shpëblimit, atje edhe gara gjëntë lezet shmerë, atje edhe mushtu jo mirë, apo, nga se shtyri është për një gjenet, që gjërsia tjo së qitë të tukë, kërës një është që i ngosht është atëm. Kanë garu e Bubekri e Omeri sa kanë mujtë për punë të mira. Kanë garu e sa kanë mujtë. Pa po, sa ma shumë kanë garu, ma shumë me nda është atëm. Qësë këtë dëllampej, dëllampej do dë një atëm. Sa so, që me një situatë, ka thonë Omeri, rrët djallanu, kërë e ka një qëre këtë punë e, e Bubekri, tha, Allahot më shirovë të Bubekri, nuk ka k Shiko, pe dashnist, pe në të kuptojmë që psrrimet ja jap. Shikoj pej dashnispi rrepekt. Me ty u problemi ushtimeve ti jo. Me ty është të lajshë ushtimeve ti jo. Bëu Bekër të lajshë atë. Bano po Bekër, që të lajshë ushtimeve ti jo. Që si bano? Ki mundsi me këtë begati çemati ka dhënë atë. Shujzaj vendosi në binarët e ajretit edhe bano me të lakmut të tjerët. Për shujzimin e duhur të begative të Allahut që të jë la lutë kejtë që ka ka, e mund shme është. Për ndaj, kështu shërët hasedi, ti bartin begatit, jo me, jo, jo, jo me i i njëru begatit, jo me punu këndër, nërka s'u s'ka nevoj. Vecë vedosin binar të duar, edher atë kime konë me lina dhe gjellegjera luatër. Ndërsa, pjese e dytë, që shpejt dhe të atërëtoj, në shalla, kjo është për zliqarit, kjo është më arëndësish mjë atër. Pjese e d njëri që të mund këndu një begatijë që njërët ja kanë zili ose mund të mu prejk nga e kje që atyine në dëgjënë që ka thot Ibn Kaimi Rahimullah kër komentan omi në shërri Hasidin i dhe Hasid thot kështu amë el Hasidu si hem thot dhije se Hasidi ashtë shumë shtiza që gjujnë amë te që ta kanë njerë zili apo që mund u më prej nga zili dje që jetë duke dëmon u shëju nga shumë shti i zato ka thon uh, të si buhu tarëten o të khti uhu tarëten në këherë e godasin e këherë ja huqin fa inë sa dhe fetu me këshu fën, nëse këto shti i zë e gjen gjëkshapur që është të pa mbrojëtër, s'ka mbrojëtje, atër, thët, do të lejnë gjurëm pa dëshin nabëtan. Andaj, e jo në është të marim mbrojët në duhe, kaqë. Na nuk mundëm, do më honë, me ikë pëjdu njësë, na nuk mundëm është a me i shpëtu syrit e zliqarët, pa mundës shmështë. Njën shtiza që ata gjujnë, vazhdimesh me të godit, dikun të godasinë, dikun, po më, më rë Më trokni komonë gisht dikon këta normal është mbrojt dikon. Dunia është kjo aftë. Jemi betejë apo? Mirë po, mbroj organet vitale. Kryesura është kjo është apo? Mbrojtja to më rëndësia po thotë. Edhe këi trupin sa të ki mundsi. Me çka? E para është dëshmëria. Nuk ka mbrojt si takova këta. Është mbrojt. Që të rada takova e ka Ta më mbrojtja. Apo. Takova është mbrojt. E ka mbrojtja bronë nëse takfalukën bronë nga zjarë i gjenimit, atër s'ka sy i zliqare që e qëpa në vaznjevëm. E pa mundëshme, të gjitha shtiz dhe zliqare kanë mu u thy të e murit takfalukën të apëm. Sa so, ma i trasht, ma efikas. Takfalukë është me i kryu obligimet, mu nërgupi haramet. Shumë e thjeshtat. Në gjitha haram që e bojmë, e lenje mundësia po, me dhe përdu një shtizdi kënë të shtijet din që shë e harmonë e dyta me kërku mbrojçe, çdojë shtesh me buzëkër, dhikr, dhikri sabati akşamit, më rëndsi shumë, por jo më bë po moment di atje. Bën dhikri sabati akşamite, tu shëtu atje Facebookun ose jo ja, jo ja, jo, ja, un është mirë edhe kërkon mbrojtë kollogja e dora. Në sabat tri herë, falejun naçim me kula vallahat, na akşam 3 herë, pas kjo namazë, në sabat na akşam, ndërsa në çka bëjën, ko tak akşamit pas gjinis, ka 3 herë. Namazunmazi kanë hera që vetëm rregullat namaz e sa so hera e më tepër sa so më shumë thuaj umin sharri hasidin idha hasad mbrojtë te Allah kërko kër strehë te kuj nga shtizët e tym apo nga sa ajo strehë te Allahu xhellahu wala nuk i bëjnë dëmshtizët e armëngjëve të tij e treta në um bështetë Allah xhellahu wala te ajm bështato nga sa al Allah thot umen yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu ajtin allahum bështet allah i mjafton atën te ajm bështato Ti meri sebebet e duhura, banë punë në duhur, po na angazhau, mu na me bo mirë. Da ta i më bështetu, me dhejnë Allah Gjelleula, habite që shë Allah Gjelleula, i lërgonë këto shtizaj dhe, i bonë këto soshë, alhamdulillah, të pështonë Allah Gjelleula nga shirë i ty në avton. E tëreta, e katër, të të në nërgëzër, që shë mbrohësh nga shirë i zliqarve, është, nësë u mërë me ta. Da njerëtë ujnë, për Doke, a i më qyri më sy, a i më ka zili. Lej njerëzit, të, më së mërë me ta. Në alonë të mërë, më së mërë me ta. Nëse të, të buhet në garkes, dikut të buhet në garkes zili e dikut. E nga në garkesa pas taj, e ka prënë vëzvesit. Të. Tërgau, lirau, të. dira nga kjo punë, më së mërë me këtë qështë i absolutisht. A peqë është ta, për zili se patë. Litë, s'ka e patë. Ma so sa ma pak angazhosh, sa so ma te për i njer ngasë, nëse nuk goditesh nga shtiza e msyshit ti mund godit nga shtiza e vezvesës, apo. Tanë çdo krugu me masveshë, po gat po gat msysh për radhë kush apo. Apo e tani, usmer, lirao piksej punat. Lirao. Ti bën e dhikrin, Dallahu mëshërton, bën dua, hec për çolla, hec. Mos mërma me me me me me, a dhenë fllagë mentale, hec. Ja më jep ndonë, eskancjet, eskobo, më njerë me buruk jam me këtu, tani këto punë llaft. Bani rok i vetës edhe as, po, po dua, lut Allah, bën edhe ikrin, as përpara afta. Skonoj për gjithçka më sku dikush më frië me mko di që më boskala, zë mbot. Sa më shumë mirësh, vullai, më shumë ngarkuash. Derou hopta. Derou. Gjithashtu e pasta është, thotë më ka imën, kjo është më e vështira afta. Bani mirëse xhiut afta do më bëj mirë. Çish më mi bëj mirë. Te roza Kara dikush kurti i begatum, ai më e hara kuptosen. Kjo begati e jotja do të jetë në dëm të kti javën. Por shahamo filoni po faktorizohet tashin apo dëmërat. Ata për më mbrojt ti bën dëm kti. A kus se ka pasë ta të punap. Dikush futon para e ata shaj mendojnë se tash konkurrencën e komë mrzu. Ekso normal forma njerëz kalkulojn për keq fat keqës. Ti tu bëj miri kal zancë, njerëz se komë Nërgoja vezveshë të shejtanit duke bu mirave. Nërgoja. Sot ki mundsi. Nga se Allah thot: "Wala tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'atu, idfa' bil lati hi ahsan." Nuk është e barabartë si e keqja si e mira. Te të keqje, nargoja edhe rrezë me të mirë. Bane mirë ti atë. Te smira ti. Nga se kjo me lin Allah të bën brojtja fam. Nga se kanë thon dietarët bamirësia jote e zbut zjarën e hasedit që e kandiz begatia juta nën tje i begatum begatia që e kia ka dhe zjarën e tje shkymja zjarën të jepi begatistone o Allah që tjepi teme, si shmës ki gada dhe se kam e që për vetja sa më shkum tjujap është nga e që Allah të ka dhon menin e atë brosh edhe pse kemi thëm të shkacet asni shkak se ka veç që është i presht këa është këtë të të të të të të të të të të të t që atë njëtë një ujë për në daj, i njëtë ju sjetë që e furnizënë, atë i qeshë më atë tina, a ma i këti është majamë, kjo ka ujtë më atë mire, i njëtë i ujë, apë, a i njerë i prishtë, kjo në të të, të, të shkallat, a në rupësherë të tynë, mirë, po ka njerësë, janë të kaplunë nga haset, janë viktime e hasetet, si pasoj, e, vëzveseve, paradjukimeve, bë një mirë, Jo gjithat belgatit më i ka rzuar ata. Jo më ka rzuar. Po po alhamdulillah, po më nëm ka pak çështat. Ama jo njerëz për shkak të çka kanë ata në këtë dynjë e shaftë, një bokëhan, një kiflehhan, ni ni ni ni, ni diçka han, ni çaj tupi këtë dynjë më ka rzuar me Facebook. Çka kanë vujë vëllahut. Ose çet njerëz që ka dikush sun dal, se ka këtë punë, pastaj pa çka u bë. S'ke nevojë, mos i provokon njerëzit O Allah. Mos i provokon njerëzit. Dil habuk. Me familje me këtë kabinë çka ki sa problem del alhamdulillah begati allah ama jo njerë s'ka nevoj absolut s'ka nevoj tash bëu sprov kjo pun, pun. punë s'bëu asu problem kjo punë prandaj jo kët begati tava s'këniu kët miu ka dhënë asaki japën e çuçi kio na punë duhet i mëoj një për vetëm mësh me teme sallallahu alaihi ve salam prandaj esenca e begatit është mëoj për vetëm i kallzon njerëz vekëhere për me i motivu, me vë mirë, ose, me shprej begatini Allah që të ka dhonë, si fërën dhe e lojën levuala, jo si përvokim. Për dhe kjo është me, me masë, dhe kjo është me, me kujdesë. Në esensë mundohë, mundësat ki mundësi, begati që Allah ti ka dhonë, mos me i përrapë me, me zmarru zonit, e asme, fërëgën, që aqë, ruja, nëse, Jakub e e lësë omë, të shku në dëndën ti, me marr, me marr, të furnizim, që ka tha? Një ja e bënije, letë të dhullu min babin vahidin, va të dhullu min e babin më të ferrika, ha, obitemi, a në qytet ka pas hyrja, se për parë ka pas, ato hyrja të në qytet me jepën, mësini për një porte, dvenit të va, se këshojnë një më dhë djel, ma këta, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, Keni Tomas, mos jeni mos jeni kallavllak. Ka dikujt kallavllokë yavronsin. Mos joku kallavllak, do ju kapni në spiç punë. S'kanohet gjithë me kallavllak me shkopë. Gjithme po posidet me budiçka. S'ka lazm diçka më acid, diçka më but. Ma, ma, ma grupe tub, të vogla, ma let është më mirë është apo kryjm punën alhamdulillah. Andaj, shikoj Yakubit, mos jeni mos jeni tub. Ta jeni tubi totmi ja tatja. Etonë ata punën mund në bodam. Keni Tomas. Kxila e babas, ndaj djemëve tjevën. Dhe e fundit të nërëzër, që kësha me përmendë të këmbrojtja është, është mi bo mirë hasë e gjithë, kjo është damë veç për ta apëton, edhe a ta e dinë kur, që është mi a apë bo apëton, ka ere mi bo mirë, e shton të, të kjeqin ka ere, të ashtë tjema, mirë për masë e për e ashton mundësin e bë mirësisit dhe ti, si opcion për më mëmbrojt ga shirë i tjevën. Nëse esht nga se pejgamberi s.s.m. ka thon e s.s.daka tu të të fi u gada dhe rab të në s.s.daka e fik hivnimin e Allahot u in me s.s.na i al-ma'rufi të qi mësari asu dhe dhije se bëmirsia me plet kuptimi fjoles të mbron nga fatkecit e ndryshme që fta thë pejgamberi s.s.daka bëmirsia e bonit përgjithshme po në kuadrë të vlerësimit të s.s.dakas Prandaj sa ka pas raste shumë ta që subhanallahu njerëz kanë dal nga krizat, nga problemet e ndryshme përmes bamirësisë. Bën mirë me gjitha ato kuptimet e bamirësisë që ke mundsi. Fjala e mirë është bamirësi. Dono buzësh e pamirësi. Dikush dikush zban, meqë nuk ke shme i bodi kujt, bënësh dikush dikuj, Lajale, dëmohan, do të më shumë më bën mirë. S'ai ka Allahu dikujt apo? Bën mirë. Me lenin Allah xhallahu ala, donon doja e këtij të brond gashirri i këtij atë. Donon që sot bënë një fallë, bën ushtar sa më tepër që të mbrojnë tek Allahu te barekute alau te. Sa më tepër njerëz bujnë doa për ty, që u ke bëj mirë, di që as sa më tepër ushtar që janë angazhuar me rrugën e të keqit. Kjo është më rëndësishme ku e kuptojmë. Andaj rri të rri ushtart për të mirë kundër armiqve të kësitë. Lejëm ja ti as nuk e din ata, do të ke bëj mirë aftë. Bën mirë ku ti mundsi, ku ti apo ja mundsi apo të mirë. Me len Allahu xhallahu wala bamirsia ndaj të hirve të mundson edhe fuzim të këndshëm të begative që mos të njollosen dhe mos të preken nga helmi i ziliës së tirand. Ana këtu janë disa uzime pastë parat për smundjen e shtat për të mbrojtur nga keqja e të smurve, e kështu me len Allah të plësohet trajtimi i temës personave që ka të bëjë me shërimin e smundjes dhe mbrojtjen nga shëri hasit. Allah na i pasojë zamrë nga zilia dhe nga sëmundjet e këqija. Allah na rënd nga shëri i ziliqarve dhe narua që ne mështimin nga ata që e dëmtojmë diken ose nuk e dojmë të mirën Allah në ashtovë dashnin me zvete në amunsovë që tja dojmë vashdimisht mirë një tjetit, dhe tjë ndihmum një tjetit në punë të mira dhe në punë të mbara Në kaj që përdofon zotë i shpëleft e takomi në takimi të ashën dira tëre Allah në ndëroft Osallallam arra Muhammedin wa ala Ali Osallallam të simin këthir